Normalt ved jeg ikke helt, hvad der er ude i køkkenet, men jeg ved lidt i dag. Men ja. det er rigtig fint ting. Og det ting. er fede ting, ikke? Jo. Vi skal virkelig... Øh, vi skal ned ad en vej, som er rigtig god. Ja. Som er sådan sydpå, og så lidt ja. til højre, venstre. Støvlen. Støvlen, ja. ja. Præcis. Ja, det, er det, er, det er altid godt. Det er det, du kan også. Det er også, det, jeg det, det, det er bedst til. Og det er ikke tit, det sker, Nej. faktisk. Nej. Så det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver fedt. Så vil jeg bare sige velkommen til dagens gæst, som er selveste Lars Hjortøj. Tak. Tak, fordi du ville komme. Jeg er glad for, at jeg måtte. Ja, jamen, det måtte du i hvert fald. Og jeg, jeg har jo Vi har jo lavet nogle programmer, og du har helt klart stået højt på ønskelisten, men jeg har været sådan lidt nervøs for at spørge, for jeg tænkte... Hvorfor, hvorfor ja, er du det? Jeg er dårlig til at... Af altså, jeg er bange for at få afslaget, og så mærke, at det er okay, det havde, havde Velland ikke. Hvorfor skulle jeg give... Det ved jeg ikke. Det ved er, det, er det sådan øh, en det det signal, jeg sender til omværten? det synes jeg ikke. Og vi har også øh, stø, vi har stødt ind i hinanden Præcis. og har, har både lavet ting og mødt hinanden i forskellige henseener, ikke? Øh, jo. Ja. Jo. jeg var kun glad for, du spurgte. Ja, det er jeg glad for. Og, og jeg sagde jo ja, uden at vide, hvad det var. Ja, ja det og gjorde det, du ikke. Og det kan, det kan jeg godt lide nogle gange. Ja. Øh, det bliver så endnu bedre, da du fortæller mig, at du får også mad undervejs. Ja. Og du kender ordentligt købet kokken, Jesper Schmidt. Du har prøvet, og jeg, jeg. Og jeg prøvet. jeg ved, hende. hvor dygtig han er. Han ja. er meget, meget dygtig. Så det kan også være, at det er det ind. Ja, hvis, det ene, hvis samtalen ikke går, så, så får jeg bare noget mad. Ja. Og går igen, ikke? Jo... Efter en halvanden times tid. Men jeg, jeg vidste jo godt, ligesom du sagde, at, øh, at, at der er så mange podcasts, og man taler om så mange ting, så jeg tænkte, det, det, så så ville du nok ikke. Men fordi du synes, emnet var interessant, er ja, det vil tale om. Ja. Det er jeg bare mega glad for. Normalt så laver jeg jo sådan en lille introduktion sådan for folk, der ikke ved, hvem gæsten er. Men, men mange danskere. Det er, jo, det er jo for eksempel din tekniker, din, din ja. lydmand, han har jo ingen idé om. Nej, han ved ikke. <laughs> det er helt tydeligt. Har du set biler? Er nigger. Han nikker. Øh, okay. der spiller Lars Bumble, som er bilen, en af bilerne. Det er, mange andre. <laughs> det er fint. Det det det det, det, det, det, det. det, er det er <laughs> Og det sjove det er, så er, den, er sådan en, en anden lille historie, som mange har glemt, det er at øh, vi har faktisk lavet Toyota reklamer sammen for mange mange år siden, for en 20 år siden, tror jeg. Ja, det kan godt passe. Der omkring. Ja. Jamen det gjorde du. Det er ikke øh, det er ikke noget jeg finder på. Nej, nej. Det kan godt passe. Jamen, jeg tænkte mere datering af det. Ja, det var, jeg tror du, det virker jeg. Du var med i 2006, tror jeg, deromkring. Okay. Måske fem. Øh, og spil, der spillede du Vi Brødre. Ja, det er rigtigt. Ja, fordi de, vi er, ligner hinanden. De har fået, fundet nogle... Havde vi ikke sådan nogen nærmest ens for rykker på? Jo. <laughs> det havde vi ikke. Og, og du, det tæmmer. <laughs> det er rigtigt. Og øh, du havde været på Monza og køre race. Og ja. så kommer du hjem. Og Bruce han er jo, som jeg har arbejder på værkstedet. Og du kommer hjem og er blevet et kæmpestor øh, kører. køre ja. køre, kører, ja. Jeg gætter på, at det har været med til at skubbe nogle Toyota'er ud over disken. Det tror jeg også. Det er jeg, <laughs> tror jeg. på. Det er også en lille sidehistorie. Men det er jo meget sjovt, fordi det er jo mange år siden. Uh, og jeg fik også lov til en enkelt gang at være med i uh, Langt fra Las Vegas, faktisk, som politibetjent. Uh, det er ikke rigtigt, ja. ja. Ja, sammen med Robert Hansen. Ja. Cool. ja, det er et stærkt hold. Ja, det var stærkt. Ja. Det var sindssygt. Men ellers har du lavet utrolig mange ting. Altså, for mange til at læse det. læste det højt, faktisk. Så det, fordi det ved folk godt, men det sidste, du har lavet, det, som jeg synes er interessant, det er, at du har skrevet en bog, faktisk. Mm. Sammen med Benjamin Koppel, ja. som hedder halvt Fuldt. Den udkom i sommeren 2023, ja. og lige nu... Her, hvor vi sidder et halvt års tid efter, der er vi ude øh, på en fordragsturné, så jeg sådan står på skuldrene af den bog, vi har skrevet. Fedt. Det er en bog, der handler om... Øh, den hedder også Tanker fra et umage venskab. Benjamin Kobbel, han er jo en, en fremragende, til dem, der ikke ved, hvem man er, fremragende saxofonist, komponist, og også forfatter nu. Blandt andet har han jo skrevet andre sang, som hele Danmark jo har læst, øh, og blevet meget populært. Ja, Benjamin og jeg møder hinanden ret sent i, øh, i livet for nogle år siden, og indleder det, der så bliver til et venskab. Og, øh, og det synes vi var så øh, øh, usædvanligt, og måske også inspirerende, at vi skrev en bog om det. Ja. Altså i starten var det egentlig bare, vi sendte bare nogle mails til hinanden. Det var aldrig mening, det skulle blive til en bog. Nej. Men pludselig så tager det ligesom form, det fordi sådan. vi lærer øh, hinanden at kende. Øhm, og det er jo det er usædvanligt, at de fleste af os har jo venskaber der går langt tilbage, eller fra barndom, eller ungdom, men det kan også være tidlige kolleger, eller et eller, eller andet. Det er jo typisk dem, man knytter venskaber Det bliver altså med alderen en lille smule sværere, i hvert fald min mm -hmm. fornemmelse. Det synes jeg også. Og måske især for mænd. Øhm, det, det, vi ligesom blev gjort opmærksom på undervejs, var jo, at der er rigtig mange mænd, sådan 45-55, der oplever en ensomhed og ikke nødvendigvis har helt tætte relationer, som de tør at dele deres sårbarhed og følsomhed med og egen utilstrækkelighed. Fordi typisk når mænd mødes, så, skal, så er det typisk jo omkring en aktivitet. Mm. Så skal vi spille fodbold, eller, eller vi går til... Øh, Vilsmæning. Ja, eller jagt, eller golf, eller, eller ja, så der er i hvert fald ja. et et tema. Ja, og det, det går jo så også nogle gange, kan man også sige, ud over sådan, måske, niveauerne i de samtaler, man kan nå at få med hinanden. Ikke? Det er rigtigt. Det synes jeg er, er super interessant. Altså, jeg har en heavy klub, ja. og der snakker vi bare om musik. Det, det er jo også rigtig også drikker ja. Ja. Og drikker om bare. Men det er super hyggeligt, ja. men, men, og så kan der godt nogle gange komme nogle... Nogle følsomme med områder, ja. man snakker om, fordi man får lidt for meget drik. Ja, men, men det er jo det, der sker. Men det er rigtigt, det der med, det er svært. Med, med, at øh, da man var ung, der var det jo også, fordi man, man drak og skulle i byen, i byen og sådan noget, og der, ja. var, der er der jo næsten mere sådan øh, tandhjul, der mødes, fordi ja, man laver ja. noget sammen, som er mere face ja. to face, og man er sammen, end hvis du laver noget, hvor du skal dyrke en sport eller... Ja. Men det er rigtigt. Men jeg er også oplevet, at i så kommer hjem fra sådan nogle arrangementer og jeres kone eller kærester spørg. Nå, men hvordan går det egentlig med Karsten? Hvordan ja. ja, ja, Det er De ved jeg sgu ja, ikke. Nej, vi har samlet helt. Skal have et barn. Det har ikke sagt noget. Det har sgu ikke hørt <laughs> noget. <laughs> <laughs> Nå, vi har mødt hans kæreste, hun er der kæmpe højrøvet. Ja. Nå, men, så passer den nok. Ja, det er rigtigt. Det er nævnte altså ikke. Det gør det ikke. Men det er ingen, ikke. Jeg ved jo, jeg ved jo ikke noget. Det er ikke det man snakker om. Nej. Det er ikke, sådan, hvordan har du det? Nej. Det er, jo, det er jo ikke der, vi er. Nej. Det er en træning. Ja. Ja. Ja, øh, men men øh, jeg må sige, at jeg, øh, jeg synes, det er stærkt stimulerende at møde en, en, jo et fremmed menneske, der jo som med tiden bliver til, til den ven, man faktisk ikke vidste, man havde brug for. 100 procent, mm. men jeg tror også, fordi jeg har i hvert fald personligt, jeg har venner, som jeg har haft i mine bedste venner, har jeg haft virkelig længe. Mm. Men vi ses mindre og mindre. Ja. Og så siger man, at det er ligegyldigt, at vi ikke har set hinanden et år, fordi vi finder hurtigt hinanden igen. Men finder hinanden igen? For der sker ja. jo hele tiden noget. Der er noget sjovt i den der synergi, ja. der er mellem gamle venner. Og fordi at jeg tror, at man, noget, eller det gør man, at man lægger noget helt andet i det, når man mødes med nye mennesker eller folk, ja. man ikke har haft noget med før. Ja. Vi skal i gang. Vi ja. har syv øh, kæmpe store emner, vi skal igennem. Og du har taget noget med. Jeg har taget lidt bobler med. Vi skal starte godt, ikke? Jo. Så lidt, Louis-Roderaire. De får Frankrig i de bobler. Det er, det, det er så det eneste, der er fransk. Det Ah så også vandet, selvfølgelig. Men. Kollektion <laughs> de <er laughs> champagne. Det havde vi ikke lige. Ja. Men uh, rigtig god champagne. Kollektion 244. Det vil sige, det er deres aftapning nummer 244 igennem historien. Så det må man sige er. Det er fint. Pænt mange. Aftabninger jo. Og så er det bare super lækkert til alt det her Vi skal have at spise om lidt Lige at starte på den her Tusind tak, tak. tak. Og så går jeg ud godt. og forbereder Første ret Det er meget arrogant Skud. Og tak fordi du vil komme Det smager godt Det kan vi godt lide Ja er smager dejligt vi skal jo tale. Den er ikke iskold. Nej, den er nemlig ikke. Det må godt have været. En lille smule koldere måske. Ja. Skal jeg råbe efter ham ham om at sætte den på køben. Det må du godt. Jesper? Jesper? Det er ikke for at være arrogant. Er du arrogant, Lars? Altså, det må godt virke sådan, før jeg sidder og råber ja. efter personalet, om de kan køle min champagne en lille bitte smule ned. Ja. Det, det virker jo arrogant. Ja. Men jeg synes faktisk det er for at yde champagne-retfærdighed. Øh, ja, det er synd for Vi kigger champagne. på hinanden begge to og tænker, den er god, men ja. den kunne godt være koldere. Ja. Øh, men det er ikke for champagnens skyld. Det er for vores egen skyld. Ja, det er det. Ja. det, det er den jo, kan det, ikke mærke det. Krydser, men det er jo... Altså, producenten har gjort sig så meget umage med at lave det her. Og ja. så skal den jo... Det er fordi, den har stået bag i Jespers bil. Den har sådan lige den der bagagerums... Jeg tror faktisk, den er fra hylderne her på vineriet. Er. Så er den bare ikke kommet på køl no. længe nok. Men prøv at høre. Næh, næh, jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er arrogant, men det er måske nogle andre, der sådan skal... Det, det, er... ligger, det ligger umiddelbart sådan lidt langt fra, hvordan jeg sådan har vokset op. Er der, der nogensinde nogen, der har sagt til dig, at du var arrogant, kan man spørge? Altså fordi det næste spørgsmål, det er jo om, om selvfølgelig, tak. hvordan... Tusind tak. Det, det er jo sådan... Øhm, det vil jo være om... om jeg kan godt spørge, hvad du synes om arrogance, og så vil du sige, det kan jeg ikke lide. Altså, men det er jo altid sjovt at kunne binde det til en historie eller, ja. eller en oplevelse. Altså, øh, og det er også svært at hænge andre ud og sige, ja, han er super arrogant. Ja, jeg, jeg tror eksempel. måske, at nogen vil måske godt kunne opleve mig som en smule arrogant. Ja. Og det er, fordi jeg i, i mange sammenhæng øh, Måske godt kan være lidt øh, privat. Mm. Det kan være, hvis jeg er ude til andet, og der er rigtig mange, der synes, det er spændende at tale med sådan en som mig. Ja. Fordi de gang har, har, har set øh, Bumle eller, eller Etterland. Ja. Øhm, eller... Og så er det måske ikke altid, jeg lige har overskud til at tale med dem alle sammen. Nej. Og det er klart, fordi de mennesker, der kommer op og gerne vil tale med mig, de ved ikke, at der har været 18 før dem. Og hvis jeg virker lidt afmålt, så kan det måske godt blive opfattet som arrogance. Ja. Og det ønsker jeg ikke at være. Nej. Men det er jo også rart, fordi jeg, jeg kender det godt. Altså det der med... Øh, og jeg tror også at, jeg synes også, at min egen... Eller tror min egen arrogance også simpelthen bunder i... Øh, måske i at være lidt... Øh, igen være bange for... Altså... Det, det er jo også lidt smart. Nogle gange bliver man lidt smart. At være arrogant. Ja, altså, ja. ja, eller, ja, eller hårdmod, som det også er. Det er jo også det der med, når man ligesom... Folk synes, man har sat sig selv op på en pittestal. Ja. Og sådan har jeg det ikke mentalt. Men jeg tror godt, at det kan forvekstes med det nogle gange, når man ikke taler med folk eller prøver lidt at undgå ja. blikke ja. og sådan noget. Og det er næsten nemmere at kigge op af. Ikke? Ja. Og, så, og så bliver det sammenlignet med en slags hårdmod. Ja. Øhm, og så tror jeg også i starten af min karriere, da jeg havde lavet politiets indsatsstyrke sammen med Simon Bunde og Michael Spuner, der tror jeg, at der, der tænker jeg, fuck, det er vildt, det vi har lavet. Og det tror jeg påvirker mig lidt negativt. Ja. Og, og det, var, det er lidt ærgerligt, når det er det første, man laver, fordi man, man bliver misforstået jo egentlig. Ja. En stolthed, ja. ens egen stolthed kan blive til noget smartness, der ikke er særlig pænt. Ja. Men det er jo arrogance, altså hårdumod. Er det, er det noget, vi har? Er det noget, vi... Som for, altså, altså, det er jo... Øh, hvis jeg ser sådan helt fagligt på det, så er det jo et vanvittigt dejligt udgangspunkt for komik. Ja. Det er jo altid, når man får bygget sig selv op til, til et eller andet, så man har noget faldhøjde. Ja. Og det er jo rigtig rart. Ja. Øh, men jeg kan da godt genkende... Det, bare lige forlænge så det, du mm. fortalte før... Mm. Jeg var i, øh, i weekenden i uden og at optrædet. Jeg vælger, hvilket er meget, meget, sjældent. Jeg vælger at tænke, jeg tager toget. Ja. ja. Bestiller øh, selvfølgelig... skal Jeg er ja, første klasse. <laughs> det er for, Ikke nok med det. Jeg skal at få det lidt roligt og godt. Og sådan noget, jeg skal også sig sig sig sig. Og sidde stille solen. Ja. Og så øh, øh, spørger min kæreste, hvorfor det er nødvendigt, Øh, fordi jeg synes, det er ret dyrt. Jeg giver 1.100 kroner for at komme frem tilbage til Odense. Ja. Siger, det kan du få meget billigere. Så siger jeg, jeg vil, jeg vil ikke øh, sidde øh, der, hvor der er andre. Nej, jeg vil ikke. Øh, og det er vigtigt for mig at sidde, hvor der er ikke er nogen, der snakker til mig. Ja, Men derfor, jeg sidder jeg, jeg, i det gider man ikke. Men skal jeg også sidde og arbejde lidt undervejs. Ja, det er undskyldning, men man skal er ikke sidde og tale. Der skal, skal ikke forholde mig til Og det er jo noget af det, det kan jeg jo godt høre, når det kommer ud. Hovmod eller krukkeri, ja. og det er ikke særlig glædeligt for nogen. Nej, men, men det er det for dig jo. Men bare det, man er opmærksom på det. Ja, lige præcis. Ja. Og smiler af det, og, sådan noget, ja. og så ved man godt lidt. Ja. Men fordi det er meget billigt, og man kan så sige, så kunne du lige så godt flyve. Altså det koster jo nærmest det samme. Ja, det tænker jeg også, jeg flyver til Odense. Men så skal man ud i lufthavnen, når der er piv langt, og så skal man tage en taxa, og det koster så... Altså, det, det er også krokket, hvis boxen. man synes, så det er <lød> Lige præcis. Så øh, jeg, jeg kender følelsen, og jeg strider imod, ja. når, når, når hovmodet stikker sit grimme ansigt frem. Ja. Men det er jo også nogle gange, fordi det, det er jo en selv, der er problemet. Nu har jeg lige været over, der ligger en menu over i Domus Vista. Ja. Der har jeg lige været over, og... Øh, og, og, og nogle gange, så er det sådan lidt, det bliver det den der, for det er ikke arrogance, det her. Det er bare det der, når, når fiskemanden, altså en yngre, øh, ung mand, han hjalp mig med at få en østerskniv, Så vender jeg mig om, og så siger han, var det ikke Dolf? Ja. siger han så til den anden. Og ja. jeg står der jo. Men det er jo fordi, der er jo rigtig mange mennesker, der tror, at fordi man er optrådt på tv, så man også øh, samtidig hører hende. Ja, lige præcis. Er det det? Det er nogen, af de ting, hvis bare du har været til TV én gang, så mister du hørelsen. Fordi du er der ikke rigtig? Ikke rigtig. Nej. Så derfor kan man godt tale det er om det. Så... Det har jeg oplevet ja. mange gange. Det ja. Havde du dragt den på i menu? Nej. Oh, okay. så, så, du, så, fordi, så vil sige, så du fandt mig også selv ud om det. <laughs> ja, jamen, det, havde, det var lige før. Siger, da, jeg går, har ingen køle til at åbne Østers, ja, ja. Men, ja. <laughs> Det sagde jeg ikke. <laughs> det skal du ikke have Nå. Oh. Jamen, vi, er, vi er arrogant. Vi kan, man kan opfatte sig arrogant, men man har ikke lyst til... Og selvfølgelig at være det. Det er som regel... Men der... Opfaldelsen bygger som regel på nogle falske antagelser. Ja. Fordi det er alt... ligger så usædvanligt langt fra, fra de sådan, værdier, jeg er rundet af hjemme i det jyske. Men det ved der jeg var var godt. Der var også... ikke plads til sådan noget. Ja. Det kan jeg love jer for. Nej. Men Æm... fordi du er privat og, øh, og tilbageholdende i, i din private façon... Altså, og sådan har du altid været, tror jeg. Ja. Så du er ikke sådan en, der sidder og larmer i, i filbussen. Nej. Hey, se mig! Woo! Nej. Nej. Ligesom jeg gør. Ja, præcis. Det er øh... også det, jeg husker fra vores samarbejde. <laughs> mm. Jeg vil sige, med med tiden, synes jeg faktisk jeg har fået en mere og mere. Det kan jeg jo godt sige, fordi jeg også oplevet det modsatte. Mm. Mere og mere ydmyg. Øh indstilling til, til, til det, jeg gør og mm. arbejder med. Jeg er meget nemlig over, at jeg har kunnet have det her arbejdsliv i mm. så mange år. Jeg har set folk komme og gå øh, så mange gange, og, og, og man føler hele tiden, man lever sådan lidt fra sæson til sæson og på lånet tid mm. og sådan noget. Ikke? Yep. Øh, så det, der har jeg fået en helt anderledes øh, ydmyghed over mm. for mit fag, og, og den, også den opmærksomhed, som som følger med. Ja, for det handler jo også om tid, og der sker jo også noget, når, når man har været i materien længe. Men det er jo også forskelligt, hvor man starter, fordi det der med at starte med, med politiets indsatsstyrke, som blev sådan en instant, da folk opdagede, hvad det, hvad det var, stak det jo lidt af. Og så lavede vi Dolph for vulf bagefter, som også var sådan en meget hurtig Bidelsagtigt. Ja. uden at altså, det der med at være ude i røde centret og optræde og bare blive nødt til at stoppe fordi der er simpelthen for mange mennesker og børn der bliver mæst og sådan noget fuldstændig crazy og der skal man så lige fordi på det tidspunkt der ved man jo der vedst jeg jo ikke der tænker at det fortsætter bare det, ja, ja. det bliver bare ved det gør men det bare samme ikke. styrke ja. samme styrke <laughs> men det gør det ikke og heldigvis men altså det er bare sjovt hvordan det er og det skal man lige det skal hjernen jo vi ja. opdag og jeg synes, det var voldsomt, altså. Kærhuset. Jeg tror ikke, det er sundt for nogen. Nej, det tror jeg nej. heller ikke. Det tror jeg ikke, det er. Og man bliver aldrig helt den samme bagefter, nej, fordi nej. man kan jo ikke... Når man har oplevet det, kan man ikke ikke opleve det. Nej. Altså, så nej. er det sket. Og så enten handler det om ligesom at opnå det igen, eller holde det bliver i hvert fald sådan lidt en underlig ting, synes jeg, kan ja. jeg sige for mig ja. selv, i hvert fald. Det har aldrig ja. været sådan super nemt. Det er jo forbandelsen ved at... Og, øh... Et, et, et arbejde, som mange lægger mærke til. Ja. Men øh, langt de fleste jo, det har du sikkert også er jo rigtig, rigtig glade. Det betyder meget for nogen. Ja. Og det, er, det har jeg da en enormt, det er forbundet med en enorm stolthed. Nå. Hvad er det? Lidt østers med ja. noget blommeedikke. Og så er der sådan nogle øh, libanesiske agurker ovenpå, som lige knaser lidt ekstra. Fra Libanon? Simpelthen. Ja, det, det, altså, det smager det, helt igennem det, det af agurk. Det ligner jo bare en, ligner en, en, en østers, og så ligner det der agurk på. Ja, og så er der blommet eddike i, så gør jeg klar på, på det. Så det er lidt søgt. jeg det det her, synes det. Jeg også Det er spændende. bare den almindelige vintergræt, og det synes jeg er sjovt at prøve. Mm. Virkelig god. Det kan noget, noget, ikke? smørdejligt. Helt vildt. super simpelt. Og... Meget simpelt. Jeg har ja. mm. alt det der syre fra æden og sådan friskhed fra det bare fra agurken. Smørdejligt. Mm. Det synes jeg også. Det er bare den simple og det er lidt den der italienske tilgang til min madlavning, som altid har lavet det her med små få ingredienser, men masser af smag, ikke? Det er jo op til Østersen kan man sige, og nu smager det ja. heldigvis. fordi der er meget, man kan smage i Østersen ja, her. sådan Ja, det skal altså, man, det man også. Du? Ja. Det er det man mest kan få herhjemme. Det er svært at få øh mit yndlings, Limfjord-søsteren. Så det havde ellers været lækker, Men øhm, det, det kan der? jo også noget. En god fransk ind nu er det ikke. Så mange hmm. italienske østers, jeg kender. Jeg ønsker det her. Det meget respektfuldt over for den gode østers. Det er ja. ikke at ja. soves ind i alt muligt andet. Nej, det. det skal det, Nej, skal det ikke. Det det skal det. Nu skal vi snakke om grådighed. Ja. Det er, det er meget passende, mens vi sidder og, ja, ja, og ikke øvler østers. Ja, ja. Jeg kunne godt så kunne man finde på at tage en af dine. Kan du spise den der, eller må jeg tage den? Det er lidt grådigt, ikke? Det er meget grødet? Ja, det er grødet. Er det noget, du gør? Jeg tror ikke... Man vil sikkert ikke engang spørge, vel? Vil man ikke bare? Hvis man var rigtig, rigtig grødet ville man bare tage den her, og han har ikke spist når jeg tager den. Nå gud, nå, var, det, var det din, det tror jeg, jeg det var? Der ligger jo noget dobbelt i grådigheden, fordi øh, vi forbinder det jo tit med penge eller magt. Mm. Og i begge tilfælde, så er der ikke rigtig noget øvre loft. For hvornår er, det, hvornår er nok nok? Nej. Øhm, jeg kender nogle usædvanligt velhævende mennesker, men de bliver ved med at tjene penge. Ja. De stopper ikke, fordi Nej. nu er de nok. Nej. Nej. Det, der er ikke, hvor de ligesom har sat sig et mål. Den dag, jeg har tjent sådan, så sådan stopper jeg simpelthen... Nej, tværtimod, så sælger man noget og får købt noget større, og så ja. er det ligesom det, det der ligesom... Ja, så det, det er en sjov... Øh, og, og de vil jo sikkert sige, at det ikke er forbundet med en grådighed. Ja. Og det, det samme gælder jo egentlig magt. Hvornår har jeg magten nok? Ja. Hvornår kan jeg kontrollere? Ja. Hvornår kontrollerer jeg ja. nok? Er det, er det, når det gælder hele landet, eller er det det verdensherredømme, eller hvornår siger jeg nu? den den... den, den der er jo sådan en, det er jo noget i grådighedens væsen, at der ikke ligesom er en overlægger. Ja. Samtidig så kan man også sige, at der ligger en sindssyg energi i grådigheden. Det at ville opnå noget. Ja, og bare blive ved med at løbe. Men det gør vi jo også som mennesker, fordi vi bliver jo også ved med at passe vores arbejde alligevel, at ja. tage på arbejde hver dag. Og... Så det er jo en drivkraft, ja. grådighed, ja. Eller som, som de nok ikke vil kalde grådighed, men det vil man hvis... Jamen, du har allerede en Lamborghini og en Ferrari ja. og Maserati, og nu køber du en Ferrari til og sådan ja, det, noget. Er det, det ikke er en, en synd. Grød? Er det ja. ikke en synd? Fordi det, du har det, nok... Det tror jeg, det er der, den den, ja. øh, den, øh, den ligger begravet, kan ja. man sige. ikke? Jo. Fordi det, der er jo også noget i, i grådigheden, som også er forbundet med begær, det at man ønsker at opnå noget særligt. ikke? Jo. Altså... Øh, det er jo også, det er også forbundet med... det tilfredsstillelse. Ja, noget energi. Men, men der jo, jeg har i hvert fald oplevet sådan på, på egen krop, at, at det har taget... At, jeg, jeg kan ikke sige, at jeg, sige, jeg har måske har fået styr på min grådighed, men den, det får ikke jeg, lov at fylde så meget. Øhm, fordi nu talte vi før sådan rent arbejdsmæssigt, så at det der bliver jeg gladere. Ja. Jo flere mennesker, der ser det, jeg laver. Bliver jeg gladere, jo flere mennesker, der hører den her podcast? Ja. Bliver jeg for at sælge endnu flere billetter, når jeg er på, på tur? Mm. Hvad er det egentlig? Du ved, hvad er Men har du noget, hvor du ved, her er jeg grådig? Det har jeg da været. Det kunne jeg ja. aldrig sige. Jeg skulle da sælge endnu flere billetter. Ja. Eller endnu flere seere. Eller ja. endnu flere lyttere. Fordi jeg troede, at det var forbundet med... Succes. Succes, så er det godt. Ja. Når der er mange, der så er det godt. Ja. ja, men det er klart. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der lytter. Det ved jeg ikke, hvor mange der lytter det her, vi Nej. sidder og laver. Nej, men det tror jeg heller ikke, der er. Men, men, men parametret er jo et andet, fordi hvis vi, hvis vi to så kan sidde og have en god samtale, så ja. er det jo det, der er parametret. Det har en værdi i hvert fald ja. øh, for mig. Øh, og og hvad hedder det? Og det? men det er jo det der er super interessant, fordi nu når du siger forestilling så laver er der jo forestillinger på alle mulige forskellige måder Og man går ud og laver et one man show eller laver en forestilling for små børn øh. og der kan man jo der kan folk jo være nervøse fordi de skal lave og åh gud kommer der nu nogen og ser det og det er man og det er jo helt naturligt at være nervøs for det er i starten af for der er nogen der gider mig og sådan noget mm -hmm. fordi man skal jo have en eller anden jakke på. Jeg tænker også nogle gange på det, når folk de skriver, yeah, yeah. hvis jeg snakker med nogen og siger, jeg kunne godt bruge, øh, altså jeg, jeg vil gerne underholde, jeg vil gerne lave noget. Nå, men vi har nogle, vi, vi bruger meget Snopperne og Kirsten Birgit og sådan noget, bare lige sådan som inspiration. Så begynder jeg nogle gange at tænke, jeg er lige så sjovt, Kan jeg stadigvæk noget? Kan jeg komme med en pakke, der er lige så god som den? Ja. Fordi der skal jeg komme som dolf, som efterhånden også er lidt slidt eller noget. Ja, ja, men det vil folk ja, vil gerne, ja. men det bliver jeg glad af det. Ja, det jeg selv glad af det? det er ikke rigtigt. Nej. Det gør jeg ikke. Så skulle det være en anden. Det er ikke fordi, jeg er træt af karakteren overhovedet. Det, det er der, hvor den bliver brugt, og den måde, det bliver brugt ja. på, det man laver. Og, i, i, i, altså, og så skal man måske ikke gøre det, selvom at man gør nogen glade, fordi at, jo, hvis, man er, hvis det er nødvendigt, der er jo også det i det med økonomien og sådan noget, fordi vi skal også tjene penge, ja, ligesom alle ja, andre mennesker. det er fint nok. Så der er mange lag, synes men, jeg. Men, øh... Men det, men det er det, ikke grådigt jo. Altså, det er jo bare... Nej, det har bare været interessant det der med, hvordan man kan flytte. Ja. For jeg det bedre? Bliver jeg gladere? Hvad betyder det for mit arbejdsliv? Ja. Er det væsentligt, om der sidder 1500 mennesker, eller 2500 mennesker? Eller... Vider du i det nu? Ja, helt anderledes. Nå, hvor godt. Men det kan jeg jo så også sige, øh... Uden at... jeg håber ikke, det lyder arrogant, men fordi jeg har prøvet det modsatte. Ja. Jeg prøvede jo, ja og har stået de der Jeg bliver bare ikke gladere af det. Nej. Nej, nej. Det var ren mandomsprøve, det var ren, øh, øh, hvad hedder det, begær eller griskhed. Ja, ja, ja. Men, jeg inden, ville jo have en større sal, næste gang, jeg var på tur. Ja. Men, jeg ville sælge ikke... flere billetter. Ja, men man men går, men går på kompromis med, hvordan man har det indeni, mens man gør det. Ja, det var, det, for mig lå der i hvert fald kompromis i det. Jamen, det forstår ja, jeg godt. Ja. Det, kan, det er jo det, jeg mener med, at ja. så skal man gøre noget andet, synes ja. jeg, ikke? Altså, eller gøre det på en anden måde. Ja. Så skal vi prøve noget sjovt. Ja. Er på Varmantino-dro. Kender du uh, labelen? Hvis du nu kigger henad. Gør jeg? Det, det gør jeg, ja. Men det er vi af de store huse, jo. Det er hvidvind, ja. ja. Fra Italien. Fra Italien. Ja. Ej, hvor spændende. Ja. Fra 2020. Du har du haft hus i Toskane. Jeg har du stadigvæk. Du stadig hus. Ja, det har jeg. Hvad den hedder byen? Jeg har et hus i nærheden af Retso, som er sådan en stor ja. by, cirka 70 kilometer syd for øh, Firenze. Nej, hvor ja. dejligt det altså. Helt fantastisk. Og det er jo ikke øh, et område, i hvert fald der, hvor, lige hvor jeg har hus, hvor det er specielt gode til hvidvin. Nej. <laughs> de, de kan så meget andet. Ja, ja. Og Jamen, landet det, kan. Det er jeg spændt på, det her. Den er kraftig. Der er knaldt nu. ja. Men det er også en 2020'er, og normalt så siger man jo, at hvidvin helst skal drikkes samme år. Men øh, det kan altså noget. Den er ikke sådan helt vild. Nej, nej. Jeg tror, den smager er mere, faktisk. Den ja. er heller ikke iskold. Jeg tror også, det vil være... Jamen, nu er den kommet i is. Ja. Ja. Det, det, skal, altså, det skal heller ikke være iskold. Nej, nej. Så kan man ikke smage noget. Den er god. Meget afrundet, synes jeg. Og god. Der er sådan en lille så bogogne, lidt smør, og sådan er det ikke rigtigt? Præcis. Lige præcis. Det er meget sjovt. Og det passer nemlig til næste ret, så det er jo godt. Dejligt. Tusind tak. Men så jamen, går vi i gang. Skrider. Vi går videre. Vi skal i gang med at snakke uh, utugt, nemlig. Ja. Det er jo så svært at tale om, synes jeg. Og hvordan er det de defineret, i, når det er dødssynderne? Er det, jamen, det er, bare det er, er man det ikke uden be... for ægteskab? Ja, eller hvad? man må eller, ikke bedrive ja det er det er med dyr. Uh, altså, vi har gjort... Vi har Jeg må ikke knalde dyr, man ikke er gift med. Du må ikke knalde naboens datter. Heller. Igen. <laughs> Igen? Nej, nej okay. det må du slet nej. ikke. Det går uh, jo, hvis hun er... Og hvis hun er over... Ty, hvis hun, nej, det, nej. nej. nej okay. vi skal ikke begynde at græde på det. Nej, nej, det må man ikke. Uh, især ikke, når man, er, når man er gift. Det er jo utroskab, det handler. Altså, det ja. tit kommer til at snakke om. Ja. Og så liderlighed. Der er jo også noget med, altså, ifølge katolsk, Tro, der må du meget let jo. Mm. Og pinsebevægelsen, der er det heller også. Ikke sex før. Ægteskabet. Øh, og du skal sove med hænderne over dynen. Ja. Hvilket betyder, at når du må gå, ellers ikke må sove med dem under. Men hvis du sover med dem under, så er det, fordi du gør ting nedenunder dynen, ja. du ikke må. Ja. Utugt. Utugt med, ja. med læmelighed. Ja. Ja. Yes. Selv tilfredsstillelse. Selv Ja. Ja. Og det er det. Altså, det kan være pornografi. Ja. Det er lidelighed. Ja. Jeg har også skrevet utok skråsteg fordi... At, men det er jo lidt, hvad man... Fordi utroskab er jo interessant at tale om. Ja. Nogle lever jo med det, eller ja, sådan, og så har der været utroskab ja. i ja. deres liv, og nogle siger, at det er helt i orden. Det ja. kan vi godt. Ja. Man skal huske på, i hvert fald med utroskab, at det jo... Øh det bliver jo nogle gange fremlagt lidt som... Hov, det var sgu en smutter. Ja. den var der ærgerlig, var ja. Æ, men, Hvis vi bare lige minder hinanden om, at utroskab er et aktivt valg. Det er ikke en fejl. Nej, nej. Det er noget, man gør. Ja. ja. Det kan ikke Fejl, bare det er, hvis du... Hvis du øh, laver øh, en buli i bilen. Ja, eller, eller man køber nogle sko i... på nettet ja. i en forkert størrelse. Ja. Det er en fejl. Ja. Men det er ikke en fejl, at, at du, du stikker dealeren ind... Uh, Sorry honey, I kind of, of slipped and ja, my dick fell in. Ja, det kan man ikke sige. Så, så det tror jeg er vigtigt, når vi diskuterer utroskab. Ja. At huske på, det altid er okay. et valg. Ja. Med nogle så. vanvittige konsekvenser. Ja. Har du haft det inde på livet? Altså, eller? Øh, ja, ja Det tror jeg, de fleste af sig har. Ja. ja. Jamen, det, synes, det har jeg også jo. Altså, det, det, det, det, utroskabet var egentlig med til at køre mit forhold videre i hvert fald. Ja. Det var det, der gjorde, at jeg tænkte, der er noget galt med det, jeg er i nu. Ja. Øh, det skete ikke som sådan en, det var ikke sådan en, det var ikke et uheld. Nej. Det var jo noget, jeg tænkte over. Ja. Og det gjorde så, at, at, øh, at det, det forhold, jeg havde, det, det gik helt i stykker, kan man sige. Fordi der var nogle følelser, der gjorde, at det, det, ja, så kan jeg ikke være i det her. Nej. Så det er, jo, det er jo ret vildt, synes jeg. Øhm. Og det må man altså ikke, ifølge de syv døde sønder. Så kommer du i helvede. Ja. Men jeg var ikke gift med min eks. Jeg tror sgu, det er lidt lige meget. Nå. Ja, det tror jeg faktisk også. Ja. Så du tror ikke, jeg... Altså, men nu er jeg ikke super religiøs. Jeg, jeg... Er du det? Oh, nej. Det så jeg nemlig nej, er jeg ikke. Jeg har ikke... I det hele taget, jeg har ikke sådan den der spirituelle overbygning på ret meget her i livet. Du det, har må, den ikke? Det har den simpelthen ikke. Nej. Jeg er sgu Underligt pragmatisk øh, sådan... Du benægter? Det benægter det ikke, men jeg synes, nej. det har sådan en lidt... Det er fred at være med, og jeg er heller ikke noget imod, at at Nej, nej, det har jeg heller ikke overhovedet er søgende eller tvivler, ja. eller finder en eller anden trøst eller ja. forklaring på noget, enten om det er i nogle traditionelle øh, religionsformer, eller at, at øh, det bliver mere sådan en afdelingen. afdeling mm. øh, Hvis det hjælper nogen, ja. øh, så fred være med det. Men jeg må også konstatere, at at i hvert fald hvis vi er over i sådan øh, hula badulla øh, øh, den mere alternative ja, eller det er hula badulla ja. Ja. ja det er så noget magi at, at det bliver jo også en industri fordi ja. det sådan, tilbyder øh, hvad hedder det de søgende sjæle ja ja og man kan også se at dem der ligesom søger det spirituelle ja. de hopper os hvis de ligesom finder ud af det ene, ah, jeg jeg ikke så meget glæde af meditation. Ja, men der er jo så meget af det. Der... Ja. Så nu, næste uge, så er det så, skal vi så lære at trække vejret, eller næste ja. uge, så skal vi drikke vand, der engang har været kold i. Mm -hmm. eller, du ved, det bliver sådan lidt sådan en, en, en shoppetur. Jamen, der ikke? kan være mange ting, man finder på, altså som bliver fundet på for, at vi skal, vi skal kunne ku, ku, ku mærke hinanden eller noget. Fordi ja. vi har jo nogle energier. Altså, man ja. har jo energier, som man kan mærke hinanden, når der sker noget. Det ved du også, når man spiller skuespil og sådan noget. Så ja. synes jeg også, der, der synes jeg i hvert fald, der kan opstå noget, som øh, man kan kalde magisk nogle gange, fordi det bliver enten rigtig sjov, eller det der med, når man får hinanden til at grine, eller gøre noget. Det er jo helt specielt. Det, det der det er afgørende en der giver dig meget ret, Jonas. Det der ja. afgørende, det er, om man tilbyder sig selv. Ja. Det er helt afgørende i... I, når vi spiller skuespil mm. eller optræder med noget i det hele taget. Ja. Det, det er den lydhørhed, at man tilbyder sig selv og fællesskabet noget, eller samarbejdet noget. Fordi alt andet, det er, jeg synes, at, at vi lever i en, en noget, sådan, jeg oplever sådan noget selvoptaget tid. Ja. Øhm, og det har, har ikke noget med generationer at gøre, fordi øh, jeg synes faktisk, at dem, der er hvad fanden hedder I? Generation Y? Z? Z. Undskyld. Nu kigger jeg lige på vores lydmand, ja. som tilhører generation Z. Jeg synes faktisk, I er rigtig fede. Ja. Fordi I, har, I har Jeg har anden... selv også nogle Z'ere. der ja, det har jeg nemlig også, ja. fordi det, jeg synes, de er de har blikket på fællesskabet øh, anderledes. Og mangfoldigheden, end... ikke? eller, ja. eller, eller ja. Øh, forskelligheden, ja. vil jeg sige. Ikke? det kan altså... jeg godt lide. Ja, det kan jeg også. Øh... Helt vildt. Så det er sgu nærmest mere min, min egen eks-generation, øh, øh, og måske dem der efterfølgende sådan. Det er som, svært ved det. Som, som bliver sgu... Jeg synes, der er sådan nogle kedelige selvoptaget tendenser, ja. hvor at, at, at jeg er i hvert fald opdrager med, at med, man sådan ligesom, apropos det der med at tilbyde sig selv, at man siger, okay, hvad kan jeg bidrage med til fællesskabet? Ja. Fordi det der med, det, det, det er jo fint nok, at nogen sidder og mediterer med hovedet oppe i egen røv, men hvem kommer det til gode, for uden, altså udover den, der udfører det? Ja, det er det. meget egocentrisk, øh, øh, <coughs> fordi at man kommer ikke hinanden ved, øh, man kommer sig selv ved, og, og lige så snart vi prøver at komme hinanden ved, så er der bare mange løftede pegefinger med, man kan enormt nemt gøre noget forkert og træde hinanden over tæerne, og det er som om, det er noget, vi har skulle løse i vores generation ja. at finde ud af. Ja. Og der er liderlighed ret interessant, fordi det er styrende på mange måder. Ja. Og nogle gange, kæmpe drivkraft. Kæmpe drivkraft, ja. som nogle gange går helt galt, fordi man træder ja. nogle over tæerne og gør noget, der var forkert. Og det må man helt klart ikke. Men det er jo bare gået ud over en hel masse, fordi vi har fået berøringsangst, synes jeg, over for at nærme os hinanden på en øh, erotisk måde. Altså, vi ja. lukket lidt ned og tænkte, at jeg må hellere bare, jeg lader bare være. Ja, jeg forstår fra godt, for, du... Det... Altså, jeg, jeg oplever det nogen... Nu taler vi om, om de her sådan, sammenstød mellem generationer eller sådan noget, ikke? Og, og jeg oplever i hvert fald sådan en hvid, en, en sidstkyndet, privilegieblind, patriark, som mig selv, midalderne og, og, og noget konservativ anlagt, ikke? Jo. Er jo... For skudt alt muligt i skoene ja. fra nye generationer. Men jeg tror, at det, de overser, det er for eksempel sådan nogle... Jeg ved godt, at du er marginalt yngre end mig, men det overser, Ej, jeg er at vi... Fra... Jeg er fra 73. Ja, det er jo ligegyldigt. Men vi overser for eksempel, at vi er vokset op i 70'erne, ja. med de strømninger, der var der. Ja. Øh... Du er 57. Jeg er 56. 56. Ja. Okay. Men, men, men jeg er jo vokset op i en tid, hvor... Jeg kan da se på vores klassebillede. Det er jo muligt at afgøre... Ja. Fordi vi har samme frisyrer ja, sammen. Ja, langt hår. Grydehår. Øhm, altså helt lige øhm, pandehår havde jeg sådan. Helt jeg, jeg havde en, en, en, en mor, der det jo... det har vores, altså, vores oh, ja, ting, det, han har også ret. Det, ja, ja, det er de... egentlig rigtigt. Altså det samme. Ja. Men, Fuldstændig. Men der var jo allerede øh, den <laughs> dengang, så der er ikke, for mig er der ikke noget nyt. Nej. Jeg har ikke... Jeg skulle aldrig sluppet af sted med at tale nedsættende om noget på grund af køn eller eller andet. jeg voksede op hjemme med min. Det er min jeg faktisk mor, ikke. som i den grad ville slå hårdt ned på det. Ja. Jeg har selv dødt, og altså det vil jeg, jo, jeg vil jo, altså, hvad skulle jeg opnå med det? Jeg synes bare det jeg vil sige med det var at vores generation bliver nogle gange beskyldt for noget vi ikke er. Ja, ja, lige præcis. For det er klart at hvis du er født i 60'erne eller vokser op i 60'erne og 70'erne ja. så er du altså rundet af nogle strømninger hvor vi allerede havde rimelig sådan en liberal indstilling til, til køn og seksualitet for eksempel. Ikke? Jo, procent. Men altså, ja, det. Øh, det er bare det er bare su super interessant. Og jeg synes også, man kan blive ved med. Altså, man, man kan blive ved med at snakke om det fordi, at det, fordi det er interessant. Og også nu, når vi har talt magi og sådan noget, og skuespil og leger en i det, fordi at, det må man godt. Men vi må, godt, vi må godt lege med hinanden som skuespiller og, og komme ret langt ud også, ikke? Altså, og det, det, det synes jeg bare er at man ikke egentlig kan det i. i uh... Ja, hvis, man skal i hvert fald afsøge nogle andre måder at gøre det på, ja. fordi det er helt klart, at der, der, det, er jo ikke, det er jo ikke alt. Øh, jeg må sige, vi må også påtage os nogen, eller noget skyld, nu vi er i gang med sønderne. Ja. Fordi vi har også syndet. Ja. vores generation. Ja. Øhm, og, øh, og det, synes jeg, beklager, os, at vi påtager os skyld. Ja. Æ, så, så jeg har det sådan i mødet med nye generationer. Der er det sådan det bedste, jeg, jeg har besluttet mig for. Jeg øh, har det bedst med at lytte. Ja. Og jeg tager alle, alle de konfrontationer eller invitationer til diskussioner, tager jeg som en, en åben invitation. Jeg vil meget gerne vide, hvad de... Øh, fordi det, jo, det er det nemmeste for mig, at sidde og latterliggøre dem. Ja, ja, lige præcis det, der her man slet ikke. Altså, det, det, det er der det nemmeste, fordi de jo selv inviterer øh, til ja. det i et eller andet omfang. Ja. Jamen, jeg er helt så, altså, øh, jeg har helt fuldstændig. Og jeg ved bare, det opnår jeg ikke rigtig noget ved. Nej, men hellere prøve at forstå det, og hvad er der i det for dem? Ja, og så skal man forstå, at, at for eksempel hele vågkulturen bygger på nogle... Jeg kan jo godt lide, at der er den, det, det ungdomsoprør, revolution i det. Det har, det har vi jo fandme ventet på. Mm. Men jeg tror, der, hvor vores generation går galt, det er, at vi er opdraget med, at, at øh, hvis man skulle ændre noget, så tager man fat i sådan brede folkelige bevægelser. Ja, store. fagforenings ja. og andelsbevægelsen og miljøbevægelsen. Vi sådan, det er politisk. Ja, store og brede ja. folkelige. Men nu der kan fællesskaberne næsten ikke blive små nok. Nej. Altså, det bliver sådan små mikroskopiske ja, dagsordner. Ja. ja. Og, øh, og det skal man ligesom forstå. Skal at, øh, Og det gør ikke, at, øh, at revolutionen ikke er vigtig. Nej. Det er bare nemt at gøre grin det er med det. Jamen, helt klart. Det er blevet nemmere også. Ja. Altså, Jesper, han står og tripper. Er det, det varmt med? Det ja, det tror jeg, det var. Så skal han ind. Vi er klar, Jesper.